بسم اللہ الرحمن الرحیم الکیسو من تحیئا للموتی کاسا یکیسو کیسا کیاستا ولکی گی او خیر کی دلسا او خیر کی دلداء زده دا احمق و دا بیوقوف تک شولا نو د کایس مناتہ کلمن اوخیار الکیسو اوخیار تر هغه تهیئه چې تیاری کوي للموت د فارا د مرګ د دې د لاندې عبادت غنوا واقعات حاضر کوي دا اولنی واقعي ولا سوسه ده د ننلی سبب خلاصه او حاصل سلیمان ابن عبدالملک یو ورځ د جمعه ورځ او ورځ مشهور ښه ستاسو غراتلې باسي او أغسطس پنن زمانه کې څه کاټه نه و أغسطس خلک دغه د فارغون نې کڼه کاټ او الماری یا چې دینو بکس وګړسته چې پاغه کې څه پټ کی پروت و په خاډه یې ځات شته پټ کې وو تر څو نوو خلک په پینځ سره کې او اپالاسکی شیشا او نو یو پټ کې به راځي او ته لو ته وځي کتل و سره به کې خو صبر بلټک شلا او دا شامل د ګلو چکر تراز ولند ول د کچالیک پلاسکی همسا او سوا اراروان شو خپل منبر ته وخطو. او یو طرف تاو بل طرف تے خادمانو ولا او یو طرف تاو بل طرف تے سو خادمانو ولا او دیوویل ویلو زو زوان سردار باچائیما او الحب حاب سخی باچائیم الکریم ایزتمن الوهاب ورکون کے باچائیم دا خبر اوکر پریمانس کیوا لینزائی وڈمگئی يا مخ للالا دول تول يا القا امير المؤمنين صنجيني ها وين جتي قال هو ذا خذتك خلوا ايلت سري نما دسترغو يا خوالي نما الما سترغو لا ترى اضا سترغو يا خوالك كان خو كرت شاعر دا, دا خبر چې ته خو سامان د ژونې خوکوچرته باقی پاتې کې دی لې نافسوس دا دی چې انسان باقی نه نا پاتلي نافسوس دا دی چې انسان باقی نپ او تخالید خالي د عبونهبونه د پهې نه شته هغه عبونه چې خلک کې خو خبر دا ده چې ته بیایم چې کې نور حایبونه د پکې نشته سره دا ودار پکې ده چې پانا به باندې راضی خاتمه وي. پر کو شاعر تر تدا خبره نه وکړین ولوبې تشو لاره. نو سلیمان ابن عبدالملک په جلاش سترګې رووه دلې سترګې او کړو په وروه ته غره نه رووه ته او چې کول ځاله چې څولا هر کله چې د مانزنه راواپښ اوقاینجر و غواسته چې مادنونه اوګار شو قینجرره غوا سره ولته کوې خبرې مجبوره کل پهې باندې چې ته د اش وونه هغې ورته وویللو لو سم پهلهغ چې ما ته ندي د ز خبرم خبره نه یم او ن ستانخواله درغلی ما شوله نو هغه داتهجیګنو هغه دا خبره تاجګ نهله نوره انځ او غالهستلی اوغون چې دا خو دغه طرف ته نه در رغلی تا چا دا خبره کلې ده نو هغه د دی خبرې نه دا دار ته د مرک پرشته او په دغه انب شکل کېمال له راغلی وو و د دی نه بعد مودم پاتې نه شو بته ته شو مه شو ت شوله د مرک تهار په کار دی دا کارونه کو مخکې منګ او چې کارونه اچانانه کېږي کارونه چاې الکیسو اقل من صلیقہ دے من تهیا چھ سو پیارے اوکی لیل موت د پارا دا مرگو خوکیاہ وکایت فلیشو دے چھ انہ سلیمان ابن عبد المالکو چھ سلیمان عبد المالک لبیسا ویا گوستلی فی او میل جمعہ تید جمعہ پورا زبانے لے باسن جامی داس جامی شہرہ بھی ہی چھ پا اغس شہرت مرادو پا اغس یا پا اغس سلی مشہور کی وه د اووي غستلا ب تختین تخت کېږي اغماری ته غ اغ بکسته چې په کم کې جانې کې خودلی پب کې کی کې خود و بیا میراتون نو د دی په لاس کېوه شو فله یال می شو دا یاتهموچ اتم مطر ایلی کی پتکیه تلویلی کی پتکیه تلویلی کی پتکیه تلویلی دو اخزی نیوید باد اخری زفتی یو نپاق بی بل تالو تک خویو بی خوکی دمو و ار او ای دا سی زولنده بی خودل شامل دا خدق خواه و اخازه بیدیی مخاصو راتن او دادی پلاسی تو ها مخاصو را بی که گی امسا چلی غیره یعنی ما اتوکعو علیکن تا چسالتا کیا لگی ناغتی امسائی کانا زمانگ پر جبتیو تامساو وعتلا وقتو منبروخ پر منبروخ پر منبروخ پر ناظرن کتن که فی عاطفایوه فو سرپونو بانی و جامعا حشمو اوجموشو لخکرو خادمان دادی اے خادمان جب بلارو چباچا فراغل وقال اویل ان الملکو زباچایم الشابو سوان السیدو سردار الحبحام حب حاب تا د حب حاب ما نه د سخيبه د صحاونه کړه حب حاب ما نه بد اخلاقه او د جوب خا د جوب جاب يا د جوب حاب ما نه وڅو تا سخي او ځالني څومره ال كريمو نیک الواحد ورکون کې دا چې پاک ورزه خدای دې سلام فاطمه سنت لهو نو مخ ترالد دي مطلب په شکل کې را لیدتا ځکه اقوینه خدا نه و هغه په شکل کې را لیدل واحدای جواری صحدا جواری وينځي دې فقال لي كيف ترين ان تثنيني من من من في سكن الكتاب فقالت اهي اراو خ من النفس اراو من النفس فان ولا ذا دمونيه تن كيفيكي خ تهوتي لك يا دالا فرتهيكي منن لدي دمونيه رازي ارزو زين مدخفل غن ارزو يعني دالا السر اصحبه اعنی خفل ارزوینام وقررتو اعنی وقررتو الائنی او دوستر گوی اخوالی ما تا خود دسی خوک کاری اللہولا کوچار تنوی ویری ما قال شاعر کوچار تاغت سی چنوی شاعر شاعر تیلی انت نعمل متاو لو کنتا ببقی غیر انلا بقا لی انسانی انت نعمل متاو تو در غور نعمتی ما د ده جمع امتحاتن رازی تک شنا لو کنت تب تیخو کچرت تا, تا باقی پاتی که ده کچرت تا, تا باقی پاتی که ده غیر انا لیکن سوا لیکن افسوس داده چلا بقا لی انسانی انسان باقی نپاتی که انسان باقی پاتې که نا غقبت خلق دی دنیا نتو لگلالا ربانا بتا صورت ته رئی خواب کیا غینی خان قابل نمیدنی ایو ایو کانا ایو الاشتار کی کنا داغه واخ نو ولاده دی خو پر دا ټول باکایان تر شو بس لا داږي خو سفر د تر څه په تندر ملو او غټ قبر ده نو بس ملنګان چې د غکې ناشکې تل په پړد نو بس دا که قبر شاته کې نو نه ما دې کړی چې کنه څنګه خلون دا العیوب خلون لا داخل لا جمال تو خالی عزت سما ذعیبون و ممما او اغیبون یکرهه الناس خلکی بدغن دا ار سنت خلتا کده چې بد سیپتنی کتاب ته غیر انک سواده دین صرف بدا یو بدی د کده چې فانی فانی تپانی کې دن کې تسي پنا کې دن کې تشولا اسم فاعل لپاره فانی خپل ټک 16 فادمعت نو وې به وللیسترې د دی و وخررا جا حالان ن روته په خلکو بانې باچ ژړېدون کې فله مافره غه من سوالاتې ه رجه هر کله چې دی اوزګار شو د منځ نه ررجوه په شو د عاجارېې اوور وې غستغځ خو ځ کومه چې د خواالان خو پرشته و غ بیا فورک راغلی په شتل د دغه وځ نوخوا وقال الله ورتوه ما حملوك على ما قلت تتس مجبورك لئي ولد دا خبرك لما قلت غشي تابت تب, تب بناباني دا خبر قال تغيرتوه والله ما رأيتوك اللهم من قسمي چه ماتنئي لدلئ ولا دخلتو عليك وزنهم درغل استاخو فاكبر ذارك ادا خبر غطا وغنانا سيدا خسن عشنا کر ودعا باقية جواري او روغست لباقوين زي فرسوت دا ق نه والات راکن وه هو رشتین ولې وکړله پهې خبرهبانې د دی وځې فرار غ ذلكکه نو دا ې دې خبرې نهله می به کو الله م د ته مدی د تن او دا پاتې نو چې ډېره موده ما تر دی چې مور شو تک شوړه بله واقعکر کوي فنی ربي وي چې زه د منصور سېوما په هغه څا پر کې په کم کې چې زه مل شو منصور بچا سېوما ابو جعفر منصور څه چې په کوم کې دی موږ نو موږ په یوځي کې پړاو کو دي زرو غوړسته مو دا په آرخی ما کېنا س کوم چې دیوار دیوال خواته ولا منګ لګولې و دل معلومات یې چې تاسو ته معنی ويلي چې دا زپ بچا په کوم خیمه کې دغه طرف ته و هم خلک نه پرې دی نو ول غیب تل او د شي خبرې په کلیک کې چې پاغه کې څنې اې څه خرم پکې نه دي تر ټولو راغلی د کلې ولې ول ما ورته ول چې څه شي لیکل څه چل نه الګل ته مينې پر دې وایوال <سؤال> باندې دا چې لیکل <سؤال> ها ول <سؤال> چې لیکلو ای بوجا فراد تد مرګ ور قریب دلته پورو خو خپلو مرو او د الله اوکم سره هغه پرې د دن کې ای بوجا پر ول وسله چوک دسی جوګیا کاهین چاګد الله دغه واپس کی ته فیصله او تلجهل بل ما ورته وی چې په لامې قسم زه غوښنینم ته د کمزینه لا شیرونه دا د دیوال خو سپین سفاره خ اول په لامې قسم وو اول زیګینم ما ورته الله غواځ خوینینم خ ال اول خ ما چا قسم خرم پر خبره باندې چی ما ته د مو مک خبره را کړهې شو خبر را کړ شو نو زر زر ما چ کوي حارم تمې ور سووي تر کوي دا له حرم ته او د امن زیای ته مې وره سووي ت دکه فسیدون کو ان د چن د خپلو بونهغونهته شوله په خپل ځان با نه ځ او زیای کوون من نوما اوس ما ته دما د مرک خبر راکړ شو چ ما حرام تنې بوځ و پاکې خاورې ته ورمن روان شو د دې بیماری چې ته دل من روان شو د دې بیماری تر دې چې موږ به یې معمول مقام ته ورسېدل او ما ورته ویلو چې واش منځتره حرم حضور ته داخل شو حرم شروع شو دې اغه ول الحمدلله استفاده کوروزمن تر من شو پسونه خو ارکل کې مرګ وته شو نو فلدا بچی ده فلدا څنګه بچ په کار خدای بچا دې چې ملکیدل نه ول منګه دې تک او خیر س څو دی چې د مپار د مخ یا ووکییان الفضل ن رابي او حقایت کلی شی د فضلیلب نې او قاله غ کومته معال مننسور زوم د منصورور با چا سې سفرې لديپه سفر کې ما ته په ي چې دی په کېته مشوف نازل نه بعضر منازلي نو منګ پاړه وککوو په بعضې منظللوو ک فغانې نو راې بلله لمزه و ک قوبتې او دا په خپله خمه کوو کومه خیمه اله ح کومه چې د وال ته لګې زلی وهخوا قاله ما تهعا آنهاانه کوم آیا تامانې و منه کلي انته دول عام مته چې منه کوي خلک عام خلک ت خولوهې منازل د د داخلېدونونه چته دی خمو د باچان زون ته دی غن نه را ځي ف ې بونه نو ل کې په دی کې فی هغه چ ما له خیرې چې باغ کې س خیر نه كي دي ترى تراش نو اغث ليك كي تشت سكار دا و ما هو ما تل سي قال اغلا ترى ما على الحائط والتنين دا ديوالي سلكي مكتوبا لكليشوي تش ابا جعفر ابا جعفر ديسو كنيته جعفر ابو جعفر منصور منصورن حلت وفاته كنيش و ما هو دمارك ستحاري حنته لكي مرتو نزيكي دولته لكي وان قضا تو ان قذن کو پورے کیدل تو کی وان قضا سننو کا او پورا دیکھن تو کا خپل عمر او امر الله او حکم الله لا بد نازل اغه څه دي او اغه پورے کیدونکو خام خاصي پورے کیدونکو ابا جعفر کم تو کې پات کې زو وایخه ابا جعفر اے ابو جعفر هل کاهن او منجم 아이ش تا چوک جوگی کوهان کاهین چې مو کوه د چتوی لایکیږي جوګیته لایکیږي تر هغه وخبوره چې کلکلو او موناجن څه لایکیږي د ستورونه چکم د غاخلې دام د قیاوش ی ر يرد قزا الله چې وا پس کی فیصله د الله ام ان تجاهل یا تجاهل او څوک ستدسي ها فاکونتم اورت وی ولل قال لا من قسمي ما على الحائط شيءٌ قد يوال خيط ثم نشط وانه لنقيٌ أبيض ذخ طاق صفاء ده پاک स्पिनي قال هو الله يعني بالله بالله من قسمي دين قلت موت ول الله بالله زماني بالله قصويني قال انها والله نفسي بالشكداد بالله من قسمي عيد خبر را كلش ما تدمر اوكي نا هو نائن نهاي مصدر راضي تكسولا فمانا دستو لمرك خبر ورکول جاتا الى الرحيل سفر كولتا لمرك خبر رغت كشو ارتحال ارتحال تتو لك ديوزين بلزي تا منتقل كدل يندذي دونيانا بزو تا خيرت تا منتقل تا ما خبر بادر جلتی وكوید بيات ما بانه الى حرم الله دا الله حرم تاو امن يداد امن هارمن تخفید کئ من ذنوبی دخپل گناهوننا هارمن تخفید کئ من ذنوبی دخپل گناهوننا و اسراف علی نفسي او دا حدنا تجاوز کولنا علی نفسي فخپل ځان باندې فرحلنا من سفر وکمګه روان شو کوچمکو و او درن شو یا و ثقل او درن شوه دا یعنی بیماری چې تصححت تا بالغ مامون تر دې چې مونږ رسېدو بیر مامون مقام فاطمه لهونه ما ورته ال قد دخلت الحرمه یقینا مستطر ار سی دیو تو حرام حدود ده قالنا الحمد لله کما څنګه مونږ نه کو کنه دون, دون خو ريدهږي په اخیر وکړه کما څنګه خپل ګونه تر از مونږ نه خو شمبرې په دې ها وقو قو ځې دا چا... یو او م شوه په د کوور کوزهه کاه کله شوور دې په د کوور والما حاضت خو هر کله چې د پ نو شوڅو مقالله ویل حاض سلطان حاضه سلطان یع دا د باچ د قدرت د سلطان د تسللو د باچ لا سلطانه نشته بچ لما داغه د پااره یو مو چې مري داس داڅنګه بچ ده او له به ختمشي ور علیبنی اقتین غ نه ل <سؤال> ووا دی دی بل <سؤال> خولا <سؤال> سره ده ویلمون د ماهدسهوو په سزانان مقام کې ت شو لا ماې ویللو ما ویا شویم نو ما ور په سر نوبل ما ته سر را وورئ کولو دوه ولخوا وه اخه پرمګی شو یم نو یو خړل <سؤال> او په بیټک کې په دغه کې څه ششته ود شلو نو منګم څه دې راپا نسیدل مګر دا په جړا پهواز بنداغه جړا مورې است منګم را څه خلکو دې شي منګلانو را پاتې دي کنه منګ را پاتې دي چې کلم په جړا اواز ده او نو منګ ورمنډ کله زرو ورل منګ څه چل شو دی اول ما چې تسولې ولا غطا څو ندي دې زه ما په زرو کښه کې راته څو قدرت یم به په دې ول غول چې که اني دي حاضل ق سرې قبا د هلو چې زه په دی اواد کېیم زه په دی محلکېیم چې د کوم اوسیې ته حالاک او دې دررو د ایران ایران شوي دي او منتقل شو دی دد منتقل شو د دیرو نه کوشان اوشهکت نهروسته او په دی باې اوس قبانېولله چاچولی شي یو تایچه و لیشنیه چک شو را خواب نویل پاته د دی چه د چه دا محلو سرپ نمی پاته شو او خبر پاته شوی او اس پا آغمانی دا غا خزی آغمانی چشی اکی چه غیوه او جالی پی خواب نوی بس لسه تاوره جتیرو ایچی ستا غصوش ملشو بلا یو مختصر خبر که او ابراهیم ابن ادام تا چاویه لو؟ چګه ماته د کمځنه کې یار ول هغه ته ول چې مونږه څکو خپل دنیا نه د دنیا مثال په څه سر ورک په کاپله سر ورک ول مونږ په دې خپل خلیدل مونږ په دنیا کې پیون لګو دار وو په څه سر پښلا ولې د دین سره دین او تشلاو د دنیا پیر وو نو نم هغه کاپله نه مره دنیا پورک لاله نو څه دین باکی پاتې کوه ته شنو مرده پاتې یار احکایې په ابن ربی او حکایت کلاش د پغل ابن ربی قال او كنت مع المنصور زنګ منصور باچا سټ سفرین ها وان علی ابن یقطین او حکایت فلشید علی ابن یقطین قال دی لما لم كنا مع المهدی هر کلاچ منغو د مهدی باچا سا د مسهزان په مسهزان مقام کې قال لماتل اصبحته جاعان زخا صیما وگیشو ایما یاما سباکلی ری پلوگا سرا نو فا اتینی بی ارغی باتین داولا ما تا دوڑای و لحمین او صلاب وخایا یخب وخا فا کلا نوی خلاپا ناما فیل بحوی نودا تششش او دوشو پتسکی فبیتکی تک شلاب ایه هوا بیتون المقدم امامال بیوت او ای آغا ورکوتی کمریتا ویلی کهی چیتا کور مخیتا ای ناغتا مانسو فیرتک و بنیرن تا چوان ان لا يقضى الا لبكين منغرا پان চিদমंगरा बेदार नु सुमगरदा गप चला बानी फबादरना नुमंगा जलती वकलावर मन निकले आगत فقال ما رايتم اغات ما رايتم تاس ما رايت اغات ماوي ندي تاس اغات أغا ندي ندي واقف واقف علي رجل ولا نز ما فات الصلي لو كان في الف كرتدا هو بسيطه فزرو کسانو که نو ما خفیه علیه نو پا ما بانیو دا پتنشی پا ما بانیو دا پتنشی پا ما بانیو چې پتنشی فقالا اولا غسلیویل چی که انی بی هاز القصری گوی چیزا پا دی پا دی ودانا کی پا دی بلدین کی پا دی محل کی یما قد بعد آملو حوچی داغا وسیدون کی تی دی حلاک شیدی بعدا نصران سرون رازی پا ماند حلاکی وه او حشا من هو رابعو و ماې لو او ایران شوي دي دی رابع مخکې من پررونکو کله من سې یکرم میکېمونواانه آه... را روو کور د دی و مایر وو او دردي وارده دی چېدي ویران شوي دي چېمالکانې ملشي نو بس کو خون رانې وه سوواره من بعدې بهجین و ا س و ا ر ا س و ا ر ا پ م ا ن ا د ل ت د ا ن ت ق ا ل ا د م ن ت ق ل ش ع د ا ل م ل ك ر و ن غ ر ن ق ت ن ا غ ا د م ش جندل اليكي گي د جنادل جامد مفردي كين کري و ر و ل گي تكي تو صورت تحصى عليه حرفا ماندا و خورا چه ولیشی پا دی بانیتا پړې ولی ولی تی کری واس خلق چه نگشی کنو یلا سواب دا پارا پی وروا چه ویموٹی پی وروا علا تک شولا نفالا میاب قائل لا ذکروهو و حدیثو باقی پاتی نشد دی چه خبری او دی یاداو پلان که او پلان که او پلان که و پلان یو نادی علیه آوازون که پا دی بانی چه موای ویلاتون چه و هون کی حلائلو حلائل جمع دا حلیه دا شزی ط اگا پی بس صرف خبر پاتشنو اللہ فما آتک علیہی عشت و ایامین بس نوی را غلد دینا بس پریبانیلہ صرف حد تا تو کیا تر دیچ تشمر قال رجل انی ابراہیم ابن ادھام ہوئے لیو سر ابراہیم ابن ادھام تمین اینا کسبو کدر کم زینا تگاٹ قال اگویل نرکعو دینیانا بتنزیق دینینا فلا دیننا یبقاو علاوان نرکعو نرکعو منتے وند لگو دنیان خپل دنیا ته وتمزيق دین نه پور شلو نه خپل دین واش تر دین سره دې دې شله نو دین روا کړو ځاتې ګندو په دین باندې چکو دنیا کې واست کو پمولاتو کې ست پټ کې مکلي به خلکو لدو کې ورکو خلکو نه روبي چې څخ خپل دنیا ته کې واست وکاله دنیا نه يابقان د مولانو دنیا ښه ولا مانو راکو آګه چې ته تمنګ دیواله وو فلال دین نه نه په نن د